Rugăciune pentru trăirea tainei ascunsă în vălul mișcării. Doamne, Tată ceresca a toate Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, Fincă pentru noi, Taina ascunsă în mișcarea ce acoperă creația ai descoperit, Ca să se împlinească proorocia. Voi pecetui această descoperire a mea, și nu voi despeceli decât ucenicilor mei, căci mișcarea de la existența pe care ne-a dat-o în această lume a întunericului, păcatului și a morții, să ne parte la existența fericită veșnică, sfântă, desăvârșită, îndumnezeită, ca să fim fi luminii în părății și înviere. De aceea, înțelegerea adusă de Duhul înțelegerii ne-a călăuzit în noi iubirea, care produce mișcarea către tine. Cu para ei de foc ne-a încălzit, căci mișcarea fără ofii credinței, iubirii și nădejdei pe mulți i-a rătăcit, i-a smintit și în cursurile cele viclene ale duhurilor răutății cele vechi au nimerit. Noa, să te lăudăm cu iubire neîngăduit, ca să primim și să pătimim extazul sau contemplarea vieții veșnice, a minunilor tale care este fără de sfârșit. Doamne, Tată Ceresc a toate făcătorile, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă toate cu o înțelepciune de negrăit le-ai rânduit. De aceea trăirea tainei, ascunsă în vărul mișcării, ce acoperă creația nedescoperit, Căci patima iubirii tale într-un noi ai adus și s-a sălășluit. Prin bunătatea, frunsecția, pronia ta cea părintească, cu harul, înțelepciunea, tăria, sfatul, pacea ta ne răpit ca să ne eliberezi din închisoarea patimilor trupești, lumești, diavolești. cu dreapta ta cea fără egal, adică Domnul Isus Hristos, toate le schimbat, cu mâna ta cea nevăzută, adică Duhul adevărului, sămânța binelui tău în noi ai semănat, el cu rodul de treizeci al mântuirii, purtându-ne dincolo de vărul creației ne-a eliberat, cu rodul de 60 al sfințirii, prin Duhul cunoașterea adevărului tău spre tine ne-a purtat, prin rodul de 100 al desăvârșirii, adus de Duhul sfatului în pacea și odihna cea veșnică, neamul tău cel sfânt și preoțesc, când de lungă răbdare l-a adunat. Doamne, Tată, ceresc ca toate făcătorile. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă pentru noi, taina ascunsă în mișcarea ce acoperă ca un băl creația ai descoperit. Pentru că voia ta, cea Dumnezească, din poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și iubirii, toată voia noastră a înlocuit. De aceea moartea în noi ai biruit, să vii în noi ai binevoit și în toată creața ta ai împărățit, căci durata ei fericită ai împlinit. Firea noastră cea veșnică ai reclădit, Stăpânind tu în noi puterea ta de a stăpâni, creația în noi s-a răspândit. Lucrarea ta de viață dăzătoare, calea ta în noi și-a găsit. Adevărul tău, ca o lumină a lumii, într-un noi a venit și amăgirile, înșelările, vicleniile duhurilor necurate,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 lei împrăștiat